Бо схоже на такого, що вже й сам боїться, а раптом стане королем. Називатиметься королем-татом – теж непогано. Якщо вам потрібна моя допомога, я завжди буду рада стати в пригоді, коли треба, і матеріально. А наостанок, шановна Єлизавета Георгівна, прохаю дуже, допоможіть зірці Симчич з правдивою повагою Марія Ярова. На дзвінок шериф не зреагував, догризаючи відкладену на час гуляння кістку. Лише гарикнув для годиться, мовляв, вояк спить, а служба триває. Так мене колись і викрадуть, зітхнула Мариванна, відкладаючи дописаного листа. Продаси у всіх за м'ясу кісточку. Шериф саме досягнув піку насолоди, кайфу, якщо хочете схилив морду зі шматом у зубах на ліве плече і вподібнився вже Асії Ахат і Ванесі Мей у момент творчого оргазму. Марі Іванна прочинила двері. «Маю до вас розмову», – сказав чоловік. «Говоріть», – відповіла Марі Іванна, паснувши поглядом шерифа. Собайло витрусив останні краплини з симфонії органолептичного екстазу, потягнувся солодко і вийшов перевірити пост номер один. Суворо запитав незнайомця, що він заїден. «Тихіше, Шеро!» Маріванна взяла псиська за ошейник і не збиралася поступатися незнайомцеві дорогою. «Пароль – Зірка Симчич», сказав незнайомець. «Шериф гримнув у друге», де зірка? Куди ти її подів? Маріванна крутнула колесо візка. Проходьте. Вмостивши чоловіка навпроти себе на канапі, Маріванна уважно роздивлялася його. Ви англійську знаєте? Будемо говорити англійською, не здивувався чоловік. Маю нагальну справу, потребую вправного перекладача. Знайдемо. Сьогодні мала виписуватися Тетяна. До Біса невдало все складалося, а втім Кулик не рефлектував. Не дошукувався причин, не нарікав на долю, не питав, як йов Господа, завіщо. Склав план і послідовність першочергових дій. Не пустити дружину на роботу, допровадити до санаторію, не зводити очей з Лідії тримати на інформаційному ланцюгу Стаса. Мав і болючу скапку у голові. Хто викрав теку з документами з-під подушки і навіщо? Юридичної сили ті папірці не мали. Доладу не оформлені, ще й копії. Оригінали Тетяна тримала у сейфі. Коли вранці виявила зникнення теки, втратила голову, панічно поривалася мчати до прокуратури. Благала Ігоря їх забрати, аби не втрапили комусь на очі. Новий стрес міг стати фатальним. Ігоре Гавриловичу, здивувався Стас, забачивши на порозі кабінету кулика. Щось трапилось, а ти вже облаштувався. Якби Стас умів, почервонів би, а от не вмів, хіба відвів набік очі. Я тимчасово доки Тетяну Іванівну не випишуть. Тут зручніше. У моїй кімнаті щодень рейвах. Швендяють. Не сила зосередитись. А тобі навіщо зосереджуватися? Як вам сказати? Стас вийшов за столу, причинив двері. Я знайшов у сейфі таке, а все розслідування може піти на пси. У тебе який зір? Стовідсотковий. Отож добре бачиш, з якого боку масло і ковбаса, а з якого дуля без масла. Ти мені зараз усе віддаси, ту тетянину теку з сейфу, а я. Кулик затнувся і посміхнувся. А чорт його знає, що я для тебе зроблю, не знаю, що й придумати. Просто закінчимо справу без новини пригод. Гуд. Зергут гергаптман. Клацнув під борами Стас. Хай не колонен Шпацірен, цвайне колонен маршірен. Ну, от і все. На моїх очах зірка більше ні з ким не спілкувалася.